У цьому вірші, що потім поклав на музику фронтовий композитор і виконувала фронтова капела, танкісти клялися визволити Україну, на священну землю якої вони вже вступили і стали грізними арміями над дінцем, клялися нищити ворогів і відплатити їм за муки нашого народу. Клялися сини всіх народів разом із синами України. І ця клятва – Звучали, як грім у моєму серці. Вони мені сказали, молоді, запорошені, Прекрасні в своїй героїчній і жертвенній молодості. Товарч Сасюра, не безпокійтесь, все буде зділано. Вони потім бронею і серцем зустріли на курській дузі Безумні орди бронірованої ночі. Трохи угнулись їх зоряні лави, але не прорвав їх ворог бо угнуті ряди героїв майбутнього комунізму туго вдарили в криваве лице нападника, і армії і переслідування, що були на поготові, погнали фашистів туди, де Україна простягла своїм молодим визволителям руки в напіврозірваних ланцюгах. Але я вже не був свідком гігантської битви на Курській дузі, бо рука, що берегла мене, повернула мене в Москву. Сказали, що телеграмою виключить мене знову на фронт. Але я так і не дочекався тієї телеграми. І почалося щастя мільйонів. Щастя визволення загарбаних ворогом міст і сіл Батьківщини. Все далі і далі на захід, ішли полки визволення і відплати. Салюти, салюти, салюти. Небо Москви ритмічно греміло гарматними... Салютами І сіяло різнобарними огнями ілюмінації Що вечора воно сіяло Уже Харків залило сонце батьківщини Донбас обнімав крилатих вісників весни людства А вогненна лавина визволення Котилася все далі-далі Полтава І нарешті Київ Урядовим поїздом ми летіли полями України, що витирала сльози щастя з своїх безсмертних очей. Ми летіли на мітинг інтелігенції, що мав бути з нагоди визволення Києва. Минуло кілька днів, як одгриміли битви за серце України – Київ. І от уже це серце б'ється в грудях соціалізму. Ми поїздом їхали до Дарниці – а там машинами через понтонний міст у Київ, Дніпро. Ніякі слова не передадуть нашого щастя, а повз нас гриміли танки. Вони, сиві од Інею, йшли, йшли по Шевченківському бульвару, туди, де йшов у грандіозний бій за все нові міста і села України. Це ж саме творилось і в бою за визволення інших республік країни Рад, тимчасово залитих гадючою тьмою свастичних ночей. Руїни і рани, і щастя, щастя, щастя. щастя. Воно переважало все. Йому підкорені були і наші серця, і серця блідих виснажених братів і сестер, що вийшли до нас із печер ночі, на зустріч сонцеві і щастю, щастю, щастю. Звичайно, біль незлічених ран і утрат, іще тьмою муки засяйвом радості в очах врятованих коливався як ніч, що відходила перед багряними прапорами світання. Моя особиста радість, радість повороту і перемоги зникла в загальній радості і від того здавалося, що серце не витримає щастя, що потоками заливало його, що летіло в нього з мільйонів таких же сп'янілих от щастя сердець. Але ворог зробив останню спробу повернути Київ. Він узяв Житомир, і ми вже чули глухий і зловісний гуркіт канонади, що повільно, але невпинно наближалась до нас. Мітинг не відбувся. І нас перекинули на лівий берег Дніпра. І знову поїзд летів, а його шукали фашистські самольоти і ніяк не могли знайти. Ворога одігнали. Та уряд і ЦК були ще в Харкові. Коли ж ворога одігнали ще далі, знову засіяли перед нами лавра і колони будинку ЦК над Дніпром. Знову рідні вулиці. Чорні руїни хрещатика, Вітер, покрученому вибухами залізі, І, як очі мерців, порожні вікна розбитих гнізд. Від до війни лунали музика і сміх щасливого життя, Що ще не знало смертної тривоги, Не чули переривчастого реву фашистських моторів Над золотими голівками дітей. Там... На заході іще гримить битва гігантів. Щоправда, фашистський гігант, коли тікав від нас, ставав все меншим і меншим, поки не обернувся на гнома під безпощадними ударами меча червоного богатиря. Але ще ворог пручався і намагався удавати, що він не гном, а той же бронірований гігант, що топтав наші поля, і серця своїми чобітьми, залитими кров'ю і мозком масових розстрілів, тортур і погромів. Тепер мільйонний месник йшов по його полях, зходу і заходу, з двох боків били фашистського звіра. А тут, на визволеній землі нашої спільної матері, всемогучий труд почав загоювати страшні рани, і руїн ставало все менш, це менше. Вони танули, наче сніг на сонці. Битва за хліб кипіла на полях батьківщини. Ну, та це все відомо вам, дорогі читачі. А де ж ви, скажете, третя рота? А третя рота в моєму серці, як море у краплі його води. І про третю роту ще буде мова. Повний щастя, перемоги і радості повороту на Україну, я у 1944 році написав вірш «Любіть Україну», який студенти просили мене по кілька разів читати їм на літвечорах. Поет Олекса Новицький надрукував «Любіть Україну» в київській правді, а Леонід Новиченко, як редактор, передрукував його в нашій літературній газеті. Цього вірша я написав наслідок таких фактів. А ще в Башкірії, в Уфі, коли Україну розпинали криваві окупанти, одна така собі сказала при мені Юрі Кобилецькому, як я соскучилась за українським салом, Кобилецький, а за українським народом ви не соскучились?» І в Москві теж одна така сказала, «Коли ми з молодим прозаїком із Західної України Ткачуком»,